Його обурювали досліди, що їх проводили вчені з імператорської археологічної комісії, які науку повернули в звичайне шукання кладів – золота для прикраси ермітажу. І до них часто звертався він словесно на наукових зборах і друком, молючи їх принаймні не нищити при своїх дослідах кістяків людських та звірячих, які могли дати природознавству величезної ваги матеріал. За малими винятками, всі мольби проходили марно, і ще довго побажання Хведора Кіндратовича лишатимуться гласом вопіющого в пустині. У петербурзький період свого життя а Вовк протягом порівняно короткого часу здійснив доволі багато експедицій. Нині їх, мабуть, вистачило б на ціле життя не одному вченому. А тоді дослідник, попри всі труднощі в транспортному сполученні, обійшов майже всю Галичину, Буковину, Передкарпаття, Закарпаття. Він не лише вивчав історію, культуру і побут, а й збирав етнографічні колекції 1908 року Вовк дослідив Чернігівську губернію 1909 – Волинську 1910 – Кубань та півострів Тамань 1911 – Херсонську губернію під час розкопок він був прикладом серйозності в підході до роботи. Для нього не існувало дрібниць. Він все обмірковував, передбачав і робив так, що коли б будь-хто виявив бажання ближче придивитися до його праці, то знайшов би в матеріалах найдрібніші вказівки стосовно рельєфу поверхні стоянки, плану залягання кісток, числа знайдених звірячих кістяків, кремінного начиння відповідно кожному квадратному метрові. З розкопок було брато все, навіть те, що тепер, при сучасному станові науки, не має видимого значення, але далі може його мати. Коли під час розкопок виникали проблеми, то робилося все, аби їх вирішити. А різні ненаукові здогадки керівник експедиції відкидав з характерним для нього гумором, а то і з непохитною суворістю. Цікавою рисою педагогічних методів вовка було те, що він дуже швидко пускав своїх учнів до самої відповідальної праці. Бути його учнем. це багато значило. Це значило бути і співробітником, і молодшим товаришем, з яким обмірковуються не тільки дрібні поточні питання, але й і в широких загальних питаннях наукового значення та в розробці питань практичної діяльності – Бере активну участь, згадував Чекаленко. Надзвичайно багато працюючи в експедиціях та професором університету, Хведір Вовк а водночас встигав побувати в Румунії, Угорщині, Скандинавії, де вивчав етнографічні та археологічні колекції, закуповував експонати для російського музею глибокі знання народного побуту, звичаїв, подивугідна освіченість вченого, а знайшли відображення в першій в українській науці ґрунтовній книзі. Український народ в його минулому і сучасному», виданій у Петрограді 1916 року. До неї увійшли дві праці – антропологічні особливості українського народу та етнографічні особливості українського народу, який понині є чи не єдиними ґрунтовними й узагальнюючими дослідженнями